Harmadik fejezet. Folytassuk ott, hogy nem magyaráztuk meg egész Ávánának. Már csak azért sem gondoltuk, mert ha Dennyár ennyi segítségével előbb-utóbb megtanulja a tengerfiainak nyelvét, akkor bárki elkocsoghatja neki, hogy hajóépítési tapasztalatai miatt hagytuk életben, és hogy ezekkel a jobb hajókkal az ő népe ellen kívánunk védekezni. Persze...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 A döntés, hogy dennyárt életben hagyjuk, egyszerre volt kézenfekvő, a humánus szót már félbe teszem hozzá, és bonyolult. Valóban szükségünk volt dennyára. így kívánta Avana érdeke. Ez volt az a kifejezés, amelyet az általam teremtett tanács a leghamarabb megtanult, több mint két évtizede. Ugyanakkor néhányan a csontjainkban éreztük, bár e megfogalmazásnál tovább nem jutottunk.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 Ahogy parancsoltam, Somori csak jóval napnyugta után vezette be a hajó rajt Áván kötőjébe. kikötőjébe. Közben eszembe jutott, hogyan csempésztetett be engem annak idején talpik takarókba burkolva, már parancsára, állán Dis palotájába. palotájába. Dennyáral is ezt tettük, és ő ezt is mosolyogva tűrte. Nekem már az előző este Somori levelének elolvasása óta végtelenül hosszúnak tetszett a nap pedig még nem volt, nem lehetett vége. A palota előcsarnokában Enit ott várt az első emeletre vezető lépcső tetején. Ez nem lepett meg, mert ismertem. Biztosra vettem, embereket küldött a kikötőbe, hogy mihelyt megpillantják az öbölbe bekanyarodó hajókat, a lábukat a nyakukba kapva hozzá a palotába. Az emberek lehámozták dennyáról a takarókat, és ami ezután történt, azt nehéz tárgyilagosan leírnom. Ennit egy másodpercig döbbenten szoborként állt. Azután sikoltva, kacagva lerohant a lépcsőn, a dennyárt körülfogó hajósokat, és a férfi mellére borult. Kacagása zokogásra váltott, miközben dennyár is csak lassan tért magához. A férfi átölelt elnített, és így már másodszor neki is elerettek a könnyei. Az előcsarnok levegőjében tapinthatóan úszott a felismerés, hogy ezekben a percekben a tengerfiai, szomorri pompás legényei, és én, az égből jött isteni úr, hivatlan jövevények vagyunk ezen a földön. Mellékszereplők lányottunk.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 Ugyanakkor úgy rázott a féltékenység láza, mint a hajóépítők szerencsétlen munkását a hideglelés, akit a giszánú, a nagyfolyó torkolatának mocsaras vidékére küldenek, kötélnek való sást vágni, és ott tör rá Nanúr a gonosz amelyet dimmo és tanítványai oly nehezen tudnak csak gyógyítani. Enit. Az én enitem egy vadidegen karjaiban. Nem, ez elviselhetetlen. Mit mond? A hangom reket volt. Pilláj alól rám villant a ragyogó zöld szempár. Ne zavari, majd később! És folytatódott az idegen, érthetetlen párbeszéd. Kérdő és lelkesedő hangsúlyok, döbbent felkiáltások, együttérző, megnyugtató duruzolások vége érhetetlen áradata. Mi pedig csak álltunk körben, ahogy már mondtam, és bámultuk őket, mint az ökrök. Soha nem lesz vége ennek a pillanatnak? Az örökké valóságig tart. Én igyekszem megértő lenni, mi más tehetnék. Ugyanakkor feszít a féltékenység. De tehetetlen vagyok. És már az sem érdekel, hogy látják rajtam. Mert aki éppen nem az összefonódott párt nézte, az rám sandított. Mit tesz? Mit parancsol az isteni úr? Mert természetesen tökéletesen értették Ennit válaszát a kérdésemre. Ilyen erős volna az úrnő. Így mer beszélni az isteni úrral? Aki már házas volt a szíjjáték szemlélői közül, bizonyára azonnal párhuzamot vont e kurta szóváltás és a saját otthonából ismerős erőviszonyok között. Mekkora az asszonyok hatalma? Mi adjuk nekik boldog perceinkben, vagy ők zsarolják ki tőlünk észrevétlenül, apránként? Vagy amikor mi férfiak azt hisszük, hogy adunk, ők vesznek el valamit tőlünk?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 Rejté volt számomra, hogyan hallhatta meg Vanivám kérdését Ennit. De elengedte Dennyárt és felénk fordult. Éhes és szomjas? Majd újra egy gyors kérdés dennyához. A vörös hajó mentegetőzve a fejét rázta, és mosolyogva mondott néhány szót. Sült húst és bort? Azt mondja, a halból elege van, és hogy nagyon jó a borunk. Velünk eszik, sies parancsolta Ennit vanivannak. El voltam ragadtatva, hogy ennek a senkiházinak ízlik a borunk. Hála a szorgalmas ősöknek, nemesítőknek, Avanabora évszázadok óta a legjobb volt a déli parton. A palotamester térde megrodgyant. Bár az előbb azt mondtam Upatú neveltje volt, ez nem egészen igaz. Én legalább annyit formáltam rajta, Saját önző érdekemből. Gyors volt és határozott, de megutáltattam vele a szertartásosságot, a körülményeskedést, mert a számomra is mindig elviselhetetlen volt. Csak hogy még soha nem fordult elő, a követségeknek adott hivatalos lakomák kivételével, hogy egy harmadik ember is odaüljen az isteni úr és az úrnő asztalához egy egyszerű estebéd alkalmával. Ezt még Vanivam sem tudta megemészteni.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 Ez a... morogta a másik oldalamon álló Szumurri, de nem tudta folytatni. Újra olyan csönd lett, mint ennek a végtelenül hosszú napnak a délelőttjén a fekete forrásöblében. Azzal áltattam magam, ha engedek enitnek, a leglényegesebb dolgokat még ma megtudhatom Dennyártól vacsora közben. És rettegtem attól, miket mondhat még enit, ha ellent mondok neki. Különben is. A mai különleges este nem szükségszerűen szentesíti azt, hogy a jövőben mindig együtt étkezzünk hármasban. Ted, amit az úrnő mondott elégedett voltam, hogy sikerült megkerülnem a parancsolni igét. Vanivam okos. Azonnal felfogja és értékeli ezt a megkülönböztetést.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 nem sokára utánatok megyek. Sumurri felé fordultam, és a Vanivámtól kapott serleget a kezébe nyomtam. Itt kév Sumurri. Megszolgáltad. Nem tehettem róla, hogy a hangsúlyom két értelműre sikerült. De előbb küld el az embereidet. Ők is rászolgáltak a pihenésre, és várják őket otthon. Enit belekarolt dennyárba, és elindultak fölfelé a lépcsőn. Szabait, amelyeket nem érthettem, heves kézmozdulatokkal kísérte. A hajósok megbabonázottan bámulták őket. – Giátri, horkantott a szomorri. A sárleg remegett a kezében. – Igenis, uram! – Gihatri elénk pattant. – Holnap pihenő! – Holnap után a második kettős órában jelentkezel nálam. Csak azokat fennyítesd meg, akik részegségükben kártesznek valakiben, más vagyonában, vagy nyilvánosan megbotránkoztatják viselkedésükkel a népét. És mit mondhatnak? kérdezte Gihatri. Csak a szemem sarkából láttam, hogy Szumori tanácstalanul pillant rám, mert én is a lépcsőn fölfelé tartó párt néztem. Nem tudtam visszatartani a keserű nevetést. Mindent, Giatri. Ásítottam egyet, de ez nem a fáradtság, hanem az idegesség ásítása volt. Mindent, amit csak akarnak. Már nem lehet eltitkolni semmit. Értettem, Isten Uram. Egyetlen karlendítéssel az előcsarnok kiárata felé indította a legényeit. Enítés dennyár eltűnt az első emeleti folyosó kanyarulatában. Néztük egymást szomorrival. Mérhetetlenül öregnek éreztem magam, és a hajú sarcáról ugyanezt olvastam le. Még mindig nem emelte a szájához a serleget, pedig ilyen kitüntetés senkit nem ért, amióta világ a világ, hogy az isteni úr a serlegét oda nyújtotta neki. Id már ki szomorri, biztattam. Szükséged van rá, látom? A fejét ingatta. Hibáztam, Isten Uram! Ott kellett volna hagynom a tutajon. Inkább vállaltam volna a gurruátkát. De a hajóépítés. Te mondtad. Tudtam, hogy fölösleges és becstelen piszkálódás ez a közbeszólás.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 Mindig bízni kell abban, hogy a holnap tartogat valami megoldást. Halk léptek, ne hallotta a hátam mögött az üreselőcsarnokban, amelyből már eltűntek Giátri legényei, csak a két testőr állt a csukott ajtó mellett. Tálil volt. A palota és Ávana első embere. Nem tudtam meghatározni, hogy a labirintusnak is beillő palota földszintjének melyik folyosójában jött elő.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 Drága, drága, tapintatos Megmentettél a legrosszabbtól, ami ma este még érhetett volna. Mindegy, hogy okos vagy ostoba kérdések, de kérdések áradata tört volna rám a tanács tagjaitól, amelyekre válaszolnom kellett volna. Hiszen az is elég lesz. Sőt, több a kelleténél, ami még rám vár. Vacsora. Hármasban. Ha hinnék az istenekben, most azon is töprenketnék, melyiktől kaptam a sugallatot. És hálát kellene adnom érte. Köszönöm, Dalil. Azután egy olyan kérdés csúszott ki a számon, amilyent az isteni úr még soha nem mondott egyetlen alatvalójának sem. De ezen az őrült estén minden megtörténhetett. Fáradt vagy? Talil aggódva nézett rám. Beteg vagyok, vagy megbolondultam? Azután legyűrte megdöbbenését, bár csak annyit tudott kipréselni válaszként. Nem, Isten Uram. Akkor velem jössz. Szomórihoz fordultam, akinek a kezében egyre vészesebben billegett a királyi aranyserleg.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 és a lépcső felé kormányoztam. Emlékszel még az első találkozásunkra, Talil? Igen, Isten Uram. Én is. És nem felejtettem el, hogy akkor mit kértél tőlem. táblákat, Hogy felvés minden idegen szót és jelet. Így volt? Így, Isten Uram. A jelek mestere lettél, Talil.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 Éppen ezért tiszteltem annyira Tálil tudományát. Ahhoz viszont nem volt lelki erőm, hogy éppen ezen az estén hallgassam türelmesen Tálil fejtegetéseit. A szavába vágtam. <tosz> Akkor hát képes vagy megtanulni Lalla fiainak nyelvét? Minden bizonyal, Isteni Uram. És mert ők fejlettebbek, mint mi, nagyon valószínű, hogy a nyelvükben erős a rend, a törvény. És ha azt megértem, a többi már nem lesz nehéz. Másért is álthattam az ötletemet, hogy Talilt magammal vittem. Legalább olyan jó emberismerővé formálták az évek és a munkája, mint a maga korában Nundát. Fáradtnak és öregnek éreztem magam. És hiába próbáltam nem gondolni rá. Nagyon fölkavart Enit és Dennyár találkozásának látványa. Ennit viselkedése.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 Szorongás, kíváncsiság, és egy csöpnyi megnyugvás, hogy Tálil velem van. Így léptem be abba a terembe, ahol az asztalnál egymással szemben ülve beszélgetett Enit és Dennyár. Miközben a palota szolgahada, a vacsora előkészítésével foglalatoskodott.